Tizenkettedik fejezet Csubakka úgy érezte megőrül. A börtöncellát valósággal elárasztotta a forró vakító fény, amely szinte perzselte a Vuki érzékeny szemét. Még az arca elé szorított hatalmas mancsai és szőrös karja sem nyújtott elegendő védelmet a verőfény ellen. Kínjait tovább tetészt egy magas frekvenciájú sivító hang, amely négyszögletű fülkébe besüvítve rettenetesen bántotta csubakka finom hallását. Szív szaggatóan üvöltött, de torok hangú ordítását elnyomta az átható, fürrepesztő sivítás. A vuki felajzott róta szűk cellája hosszát, szánalomra méltóan nyögdécselt, elkeseredetten dörömbölt a vastag falakon, és azt kívánta, Bárcsak jönne már valaki, akárki, hogy kiszabadítsa innét. Ahogy a falat ütötte, a süvítő fügy, amely kis hián megrepesztette a dobhártyáját, váratlanul elhallgatott, és a vakító fényáradat vibrálva kihunt. Csubakka hátra tántorodott, hogy ilyen hirtelen abban maradt a kínzás, aztán odalapult az egyik cellafalhoz, hát ha meghallja, jön -e valaki a szabadítására? A vastag falakon egyetlen nesz sem szűrődött át, és Csubakka már-már az őrületig felingerelve lapátnyi öklével ismét a farra sújtott. De a fal fölsevette vette az ütést, most is épp oly áthatolhatatlan volt, mint eddig, és Csubakka belátta, hogy itt valamivel többre volna szükség, mint a nyers vuki erőre. Reményvesztetten... Hogy valaha is áttörheti ezt a falat, oda az ágyhoz, amelyen egy dobozban egy szríp jó robot alkad része is orakoztak. Előbb csak úgy immelámmal, aztán egyre fokozódó érdeklődéssel a wuki kotorászni kezdett a dobozban. Felderengett neki, hogy talán nem lehetetlen megjavítani ezt a szétvert robotot. Nem csak időtöltésnek volna pompás, hanem talán még a hasznára is lehet, ha sikerül szrípiót ismét működésbe hoznia. Előhúzta az aranyszínű fejet, és a kifejezéstelen szemekbe merett. Odatartotta maga elé, és érthetetlen szavakat dünyögött neki, mintha fel akarná készíteni a robotot az újraaktivizálódás örömeire, vagy éppenséggel a csalódásra, amelyben... Akkor lesz része, ha a csubakka esetleg kudarcot vall az összeszerelésével. Aztán egy ilyen bivalyerejű és behemót teremtménytől szokatlanul finom mozdulattal a Vuki visszaillesztette a vaksi szemekkel bámuló fejet a bronzszínű törzsre. Aztán vaktában matatni kezdett a szrépjó belesejében tekergő millió vezetékkel és áramkörrel. Műszaki ügyességét eddig csak a Millennium Falconon végzett néhány javítást tette próbára, így hát most elbizonytaladott, vajon képes lesz elvégezni ezt a komplikált feladatot. Csubakka ide-oda húzogatta, babrálta a vezetékeket, és közben egyre jobban elámult ezen a bonyolult mechanizmuson, amikor egyszerre csak Sztripió szemében kigyúlt a fény. A robot belsejéből nyöszörgés tört föl. Halványan Szrépjó normális hangjára emlékeztetett, de rettentő mély volt, és annyira vontatott, hogy lehetetlen volt megkülönböztetni egymástól a szavakat. Brr, oda, mi, am, ost, agós. Csubakka tanástalanul megvakarta Torzomborsz kobakját, és tovább tanulmányozta törött robotot. Támadt egy ötlete. Az egyik vezetéket átkötötte egy másik hajzatra. beszéd beszédritmusa nyomban a megszokott gyorsaságra váltott, de amit mondott, mintha egy rossz álomból szólt volna a vukihoz. – Csubakka! – hiabálta Szrépjó feje. – Vigyázz! Birodalmi rohamosztagosok rejtőznek a... Elhallgatott, mintha újra átélni azt a szörnyű percet, aztán fölkiáltott. – Jaj, ne! – Eltaláltak! – Csubakka együttérzően csóválta a fejét. Pillanatnyilag nem tehetett mást, mint hogy ne kiveselkedjen, és szípjó maradék alkatrészeit részeit is visszaszerelje a helyükre. Hán szólóval nem, most történt meg életében először, hogy jaj kiáltás hagyt el az ajkát. Sohasem kellett még ilyen iszonyatos kínokat kiállnia. Oda szíjazták egy emelvényre, amely körülbelül 45 fokos szögben állt a padlóhoz képest, tehetetlen heverő testébe rövid időközönként égető erejű elektromos áramot vezettek. Az áramütések ereje egyre fokozódott. Minden izmát megfeszítve igyekezett kiszabadítani a szíjak szorításából, de olyan fogcsikorgató volt a kín, hogy örülhetett, ha egyáltalán eszméleténél marad. A kínzó mellett ott állt D'Arth Vader, és némán figyelte hán szóló Nem látszott sem elégedetnek, sem elégedetlennek, csak figyelt egykedvűen, aztán amikor már eleget látott, hátat fordított a görcsösen vonagló alaknak, kiment a cellából, és a helyére csusszanó ajtó elnyelte szóló kétségbeesett jajkiáltásait. A kínzókamra előterében Boba fett, Lando Carrissian meg a titkára várt Véder lovagra. Véder szembeszökő undorral fordult oda Boba Fetthez. — Hé, fejvadász! — szólította meg Véder a fekete csíkos, ezüst színű sisakba ácsorú alakot. — Ha jutalmadra vársz, akkor még várnod kell, amíg elkavom Skywokert is. A magabiztos Boba fettet látszólag nem hozta zavarba ez az újabb fordulat. Én ráérek, véderlovag. Nekem csak az a fontos, hogy szóló kapitány épségben maradjon. Nekem csak az a fontos, hogy a kalapos dzsabba kétszer annyit fizet, ha élve szállítom le neki. Szóló nem kint, áll ki fejvadász sziszekte véder. De a testi épségéért kezeskedem. Mi van lajlával és a vúkival? kérdezte Landó, némi aggodalommal a hangjában. Ne féljen, túlélik, felelte Véder. De egyet jól jegyezzem meg, tette hozzá ellentmondás nem tűrő végérvényességgel véder. A várost soha többé nem hagyhatják el! Erről nem volt szó a megállapodásunkban, vedette ellene Karisszia. De arról sem, hogy Hántennek a fejvadásznak a kezére adja. Csak nem érzi úgy, hogy méltánytalul bántam önnel? kérdezte gúnyorosan véder. Nem, mondta Landó, és a titkálára sandított. Elyes folytatta véder is. Még megtoldotta egy burkolt fenyegetéssel: Tudni illik, fölött fölöttép kellemetlen volna, ha arra kényszerülnék, hogy állandó helyőrséget hagyjak hátra a bolygón. Landó hód alatt teljesen fejet hajtott, és megvárta, míg Véder a fejvadász társaságában méltóság teljesen bevonul az egyik felvonóba. Aztán a felhőváros kormányzója is megindult, titkárával a nyomában, és merev léptekkel végigment az egyik fehér falu folyosón. Ez az alkú egyre előnytelenebb, ahányszor csak szóba kerül, panaszkodott Landó. Talán megpróbálhatott volna egyezkedni velem, vetette fel a titkár. Landó savanyú pillantással válaszolt. Kezdett rájönni, hogy a Dárt Véderrel kötött megállapodásból semmi haszna sem lesz. Ráadásul bajt hozott vele olyan emberek fejére, akiket talán a barátjainak tekinthetett volna. Végül aztán egészen halkan, nehogy Véder spicliei meghalhassák, azt mondta. Rossz előérzeteim vannak. Szrip jó végre kezdte magát valahogy úgy érezni, mint régen. A vuki mostanáig lankadatlanul dolgozott, hogy visszakösse a helyükre a robot vezetékeit és belső áramköreit, most meg azon töprengett, miként illesse vissza a kiszakított végtagokat. Eddig már sikerült a helyére tenni a fejet, és elkészült az egyik karral is. Szíp jó többi része még mindig ott hevert az asztalon, és az elválasztott ízületeknél kicsünktek a drótok és a villamos áramkörök. De bármilyen odaadóan foglaltoskodott is vele a vuki, az aranyszínű robot lármásan litániázni kezdett. – Ejjje, nincs ez így jól! – méltatlankodott. – Most meg nem látok! Az angyali türelmű vuki csak vakkantott és megigazította az egyik vezetéket szríp jó nyakában. Végre ismét látott a robot és megkönnyebbülten felsúhajtott. – Na végre, így már jobb! – De nem volt sokkal jobb. Amikor újonnan üzembe helyezett optikai érzékelőjét arrafelé irányította, ahol a melkasának kellett volna lennie, megpillantotta a hátát. Hé, jaj, várj csak, mi csinálsz? Ki vagyok fordítva? ebektes tesz répió. Te együttű szörcsimbók! Csak egy ilyen behemót pancser, mint te, lehet olyan ostoba, hogy a fejemet a. A Vuki fenyegetően felmordult. Már majdnem elfelejtette, milyen kellemetlen fráter ez a robot, és különben is ez a cella túlságosan szűk volt ahhoz, hogy tovább hallgassa ezt a siránkozást. Mielőtt Srípio egy mukkot szólhatott volna, a vuki föléje tornyosult, és kirántott egy vezetéket. Az egyenletes zúgás nyomban elhallgatott, és a cella ismét elcsendesedett. De akkor valami ismerős szak kezdett terjengeni. A vuki beleszimatolt a levegőbe, aztán az ajtónál termett. A cellajtó zizegve félre csusszant, és két birodalmi rohamosztagos betuszkolta a megtépázott és teljesen kimerült hán szólót. A rohamosztagosok eltávoztak, csubakka meg gyorsan odalépett a barátjához, és boldogan a karjába örelte. Hannak halott csápat volt az arca, a szeme alatt sötét karikák égtelenkedtek. Úgy rém lett, az ájulás szélén van, és csubakka, mélységes aggodalommal vakkantott oda a régi-régi bajtársának. Nem, mondta Hán küzdködve, nincs semmi bajom, semmi bajom. Megint kinyílt az ajtó, és a rohamosztagosok ezúttal Leila hercegnőtt a be rajta. Még mindig az elegáns ruhája volt rajta, de akárcsak hannak, a külseje zihált volt, az arca elcsigázott. Amikor a rohamosztagosok mögött ismét lezárult az ajtó, csubakka oda támogatta Lejlát Hán mellé, érzelmekkel teli pillantást váltottak, aztán szorosan egymás karjába bújtak. Egy pillanattal később gyöngéden megcsókolták egymást. Hán még a karjában tartotta, amikor Leila elhaló hangon megkérdezte tőle. Miért csinálják ezt? Nem értem, mit akarhatnak vele? Hán sem értette. Addig gyötörtek a kimpadon, hogy már üvöltöttem a fájdalomtól, de egyetlen kérdés sem tettek föl. Megint csak félre az ajtó, és a nyílásban megjelent Landó két felhővárosi testőre kíséretében. Takarodj innen, Landó! üvöltötte Hán. Lett volna csak jobb erőben talpraugrik, hogy rávesse magát erre a hűtlen barátra. Ne ühölcs, úgy inkább figyelj rám egy pillanatra, csattant föl Landó. Mindent elkövetek, hogy könnyítsek a helyzeteden. Na hát, ez igazán rendes tőled, jegyezte meg Hán Marógunnyal. Véder beleegyezett, hogy átadja nekem lejlát és csubit, magyarázta Landó. Nem hagyhatják ugyanel a bolygót, de legalább biztonságban lesznek. És Hán, vele mi lesz? Tátagott a felháborodástól Leila. Landó komoran a barátjára pillantott. Nem tudtam, hogy vérdiat tűzte ki a fejedre. Véder odaadott a fejekadásznak. A hercegnő hárra villantotta a szemét. Aggodalom csillant benne. Nem értezte ebből az egészből egy szó mondta mondta Hánkárisziánnak, ha elhiszed Védernek, hogy élve kienged bennünket a markából. Nem te érdekled őt, mondta Lando. Valami Skywalker nevű fickót hajkurász. A két rabnak elállt a lélegzete, amikor így, mint egy mellékesen ejtve meghallották ezt a nevet. Hán teljesen tanástalanul állt. Lókot? De hát miért? A hercegnőnek vadul dolgozott az agya. A tények mozaikjai kezdtek elrendeződni, kialakult a félelmetes végeredmény. Régen azért hajszolt a Véder Lejlát, mert a birodalom és a felkelők szövetsége között dúló háborúban fontos politikai szerepet játszott. Most szinte ügyet sem vetett rá, és úgy látszik, már csak egyetlen célra akarta felhasználni. Véder lovak tudnillik csapdát állított neki, folytatta Landó. És mi vagyunk a csalétek, fejezte be a mondatot Leila. És ez az egész felhajtás a kölyök miatt van? kérdezte Han. – Mi az ördög lehet olyan fontos rajta? Azt én nem tudom, de annyit mondhatok, hogy már is útban van erre felé. Lúk idejön! – jön! Landó carrissy Te aztán szépen elintéztél minket hördül fel, Han, és fröcsögve vágta oda Landónak. Barátom! Amikor ez az utolsó, szemrehányó szó is kiszakadt belőle, hán szólónak váratlanul visszatért az ereje. Minden haragját beleadta az ütésbe, amelytől Landóval tót állt a cella. A két valaha volt barát szempillantás alatt ádáz, adok kapok verekedésbe bonyolódott. Landó két testőre közelebb lépett a két dulakodó ellenfélhez, és ütni kezdték Hunt lézerpuskájuk tusával. Az egyik erős ütés talált találta Hánt, aki átrepült a cella túlsó sarkába, és az állából patagzott a vér. Csubakka ingerülten felbődült, és a testőrökre vetette magát. A két őr már lövésre emelte fegyverét, amikor Landó rájuk kiáltott: Ne lőjetek! Az úzódásoktól tarkított, és még mindig szédelgő kormányzó Hánhoz fordult. Amit tudtam, megtettem érted, mondta. Sajnálom, hogy csak ennyire futotta, de nekem is megvan a magam baja. Aztán indulóban még hozzátette. Már is túlmentem azon a határon, amit a józanéz diktál. Persze, persze, vágott vissza a lassan magához térő hán szóló. Igazi hős vagy! Amikor Landú és a testőrei eltávoztak, Leila és Csubakka felsegítette Hunt, és oda támogatták az egyik pricshez. Leila letépette csíkot a ruhájából, és gyöngéden felította a vért, amely még mindig szivárgott az állából. Gyömködte a gyors darabot, és közben halkan kuncogott. Maga aztán tud bánni az emberekkel, ugratta Hunt. Ártuditu gúpolás feje körbeforgott hordószerű törzsén, ahogy érzékelői a beszpírrendszer tövező csillagóceánt pásztázták. A rohanó x-szárnyú csak az imént lépett be a rendszerbe, és úgy hasította a fekete űrt, akár egy nagy, fehér ragadozó madár. Az r robotnak rengeteg mondani valója volt. Elektronikus megfigyelései egymás hegyén hátán ömlöttek az agyából, a fordítás sebesen futott föl a pilótafülke egyik monitor ernyőjére. A komorképű Lúk azonnal válaszolt Artu első, sürgető kérdésére. Igen, mondta Lúk, biztos, hogy velük van szívjó is, a kis robot megeresztett egy sor izgatott füttyöt. Várj türelemmel! mondta neki igazta Lúk. Mindjárt ott leszünk. Artu. Körbeforduló feje fenséges csillaghalmazokat észlelt, és a kis robot belsőjét júleső meleg és vidámság árasztotta el. Az X-szárnyú pedig suhant tovább akár az angyalok nyila, egy bolygó felé, amelyet felhők közé nyúló város ékesített. Landó Carrisszian és Dártvéder ott állt a tágas, karbonittal működő fagyasztókamra alját szinte teljesen betöltő hidraulikus padló peremé. A fekete lovag meg sem otszant, csak a kamrát előkészítő segédszemélyzet sürgölődött. A padló középső hidraulikusan süllyezhető része mély aknát takart, melyből számtalan fúvócső állt ki, s körben a peremen hatalmas, különböző alakú vegyszeres tartályok sorakoztak. Lézer karabélyukat markolva, négy vért belőtözött birodalmi rohamosztagos állt őrt. Darth Vader alaposan körülnézett a helységben, aztán kárisziához fordult. Nem valami fényes a berendezés, jegyezte meg, de a célnak talán megfelel. Véder egyik tisztje rohant oda a szitlovagjához. lovag jelentette. Idegen hajó közeledik, x-szárnyú típus. Nagyszerű! mondta hűvösen Dártvéder. Kövessék nyomon Skywalker minden mozdulatát, és adják meg neki a leszállási engedét. Addig mi előkészítjük a kamrát neki. Kizárólag karbonitos mélyhűtésre használjuk ezt a berendezést, mondta a felhőváros kormányzója idegesen. Lehet, hogy belepusztul, ha bedugja ide. De Véder már korábban mérlegelte ezt a lehetőséget. Talált egy biztos módszert, amivel kipróbálhatja a berendezés hatásfokát. Nem áll szándékomban, hogy kárt okozzak a császár prédájában. Először kipróbáljuk. Odaintette magához az egyik rohamosztagost. Vezessék elő szólót! parancsolta a fekete lovag. Landó gyors pillantást vetett véderre. Még mindig meglepetésként érte az a tömény gonosság – amely ebből a félelmetes alakból sugárzott. Az X-szárnyú gyors ütemben ereszkedett, és most már a bolygó tövező sűrű felhőt hasította. Luke fokozódó nyugtalansággal szemlélte a monitorok kiírásait. Talán Artunak több az információja, mint amennyit neki ír ki a számítógép, kipötyögtetett egy kérdést a robotnak. Nem észleltél járőrhajókat? Ártu tagadó választ adott. Luke tehát, megbizonyosodván arról, hogy érkezése ez idáig titokban maradt, tovább bűzte a hajóját afelé a város felé, amelyet oly jól ismert már a lázálmaiból. Hat disznófejű undi-bundi dolgozott kapkodva, hogy a fagyasztókamra minél előbb használható állapotba kerüljön, miközben Lando, Carissian és Darth Vader most már a felhőváros igaz gazdája figyelmesen nézte a lázas sürgésforgást. A karbonitos fagyasztó emelvény körül sürgülődő undibundik most leeresztettek az aknába egy csőrendszert, amely valami ismeretlen fajú óriás lény érrendszerére emlékeztetett. Fölemelték a karbonitos tömlőket és a helyükre ütögették őket. Aztán becipeltek egy súlyos, kopporsószerű tartályt, és lerögzítették az emelvény közepére. Hat birodalmi rohamosztagos élén beviarzott a helyiségbe Boba Fett. A katonák Hunt, Lejlát és a Vukit taszigálták, lögdösték maguk előtt, kényszerítve őket, hogy belépjenek a kamrába. A Vuki hátán ott csüngött odaszijazva, félig-meddig összerakott szrípjó, akinek az egyik karját és a két lábát csak úgy tessék-lássék akasztották rá az aranyló törzsre. A robot feje épp az ellenkező irányba nézett, mint amerre csubakkát tuszkolták, és Szripió vadul forgatta ide-oda, hogy legalább lássa, merre felé mennek, és mi vár még rájuk. Véder a fejvadászhoz fordult. Tegye be a mély fagyasztó kamrába. És a nem éli túl? kérdezte a számító Boba Fett, mert nekem egy vagyont térám, Majd a birodalom megtéríti a kárát, felelte szűkszavúan Véder. Ne! tiltakozott rémülten Leila. Csubakka hátravetette sörényes fejét, és fülsiketítő vukiordítást hallatott. Aztán nekiugrott a hántörző rólmosztagosoknak, és ilyettében halálra válva, Sripió az arc elé kapta egyetlen működő karját. – Megállj! – kiáltotta a robot. – Megőrültél! De a vuki már a rohamosztagosokkal dulakodott, mit sem törődve a túlerővel vagy a robot ilyet sikoltozásával. – Ne, ne, ne bántsanak! – rimánkod a Sripió, és a karjával oltalmazni próbálta az oldaláról csüngő alkatrészeit. – Ne, hiszen... Ő nem is úgy gondolja. Maradj már nyugtan, te szőrös bolond! A helységbe berohant még néhány rohamosztagos, és ők is csatlakoztak a verekedőkhöz. Néhányan ütni kezdték a vukit, lézerpuskájuk tusával, és közben Stripio is kapott egyet-egyet. Júj! visította a robot. Én nem tettem semmi rosszat! A rohamosztagosok lassan fölőkerekedtek, és épp a fuki arcába akartak sújtani a fegyverükkel, amikor a civakodás zaját túlkiabálva. Felkiáltott Hán: Csubi ne! Hagyd abba, csubakka! Hán szóló volt az egyetlen, aki megállíthatta a fölingerelt újkit. Hán kirántotta magát őrei közül, és odarohant a dulakodókhoz, hogy véget vessen az áldász küzdelemnek. Véder intett az őröknek, hagyják csak, hadd menjen, Hán, és a rohamosztagosoknak is jelt adott, hogy szüntessék be a verekedést. Hán megragadta Torzomborsz barátja karját, hogy lecsillapítsa, aztán keményen a szeme közé nézett. A felhevült szrípió még mindig füstölgött. Igen, igen, állítsa csak meg, elég volt. Aztán megkönnyebbült, gépi sóhajjal hozzátette még. Hála az égnek! Hán és Csubakka egymásra merett, Az előbbi barátja szemébe nézett. Röviden megölelték egymás, Aztán Hán így szólt a Vukihoz. Tartalékold az erődet egy más alkalomra cimbora, Ha majd jobbak az esélyek. És kiszorított egy biztató kasintást, De a Vukinak majd meghasadt a szíve, És csak... Egy gyászos nyikkanásra futotta az erejéből. – Jól van! – mondta Hán és mindent elkövetett, hogy az ajkára valami vigyorfélét erőltessen. – Én is tudom. Ugyanazt érzem, mint te. Vigyázz magadra! Azzal Hán szóló odafordult az egyik őrhöz. – Helyesebben tennék, ha megbilincselnék, amíg tart ez a dolog. A lehangolt csubakka ellenállás nélkül tűrte, hogy az őrök szoros köteléket tekerjenek a csuklója köré. Hán búcsúzóul még egyszer megölelte, aztán Leila hercegnőhöz fordult. Karjába zárta a lányt, és úgy ölelték egymást, mintha soha többé nem akarnának elválni. Aztán Leila Hán ajkára szorította az ajkát, és hosszan, szenvedélyesen megcsókolta. Amikor véget ért a csók, a lánynak könnyes volt a szeme. Szeretlek, súgta halkan. Eddig nem mondhattam meg neked, de ez az igazság. Hán rámosolygott, azzal a jól ismert vigyorával. Csak el ne felejtsd, mert még találkozunk. Aztán ellágyult az arca, és gyöngéden homlokon csókolta a lányt. Leila arcán végig gördültek a köncseppek, amikor Hán hátat fordított neki, és nyugodt. Bátor léptekkel elindult a hidraulikus emelvény felé. Az undibundik nyomban körülvették, ráállították az emelvényre, és kezét, lábát szorosan oderősítették. Hán magányosan és tehetetlenül álltott, és még egyszer utoljára a barátaira pillantott. Csubakka szomorúan viszonozta a tekintetét, a váll fölött meg Sríp nyújtogatta a fejét, hogy még egy utolsó pillantást vethessen a vakmerő férfira. Káriszián a kormányzó komor tekintettel várt ennek az embernek a végzetét, és a megbánás mély barázdákat szántott az arcába. És ott volt Leila. Az arcát eltorzította a szívét marcangoló mélységes fájdalom, de méltóság teljesen állt, és megpróbált erős lenni. Leila arca volt az utolsó, amit Han még láthatott, mert a hidraulikus emelvény hirtelen sűjjedni kezdett vele. Ahogy ereszkedett lefelé, a fuki még egy végső és vészjósló búcsújböltést hallatott. Ebben a szörnyűséges pillanatban a fájdalomtól sújtott Leila elfordította a szemét, és még Landónak is megrándult az arca. A következő pillanatban tüzes folyadék zúdult az aknába, a csövek vastag sugárban okátták a szikrázó fluidumot. Csubakkal félig elfordult a rémületes látványtól, miáltal a szrípjó jobb szögből láthatta a folyamatot. – Úgy látom, karbonitba ágyazzák – közvetítette a robot. – Igen, jó minőségű keverék, sokkal jobb, mint az enyém. Ebben aztán semmi baja sem esett. Már tudni ha túléli a méfagyasztást. Csubakka gyors pillantást vetett a hátamögész rípjóra, és dühös vakkantással vetett véget a további műszaki részletezésnek. Amikor a folyadék végül megszilárdult, leeresztettek néhány roppant fényfolyót, és kiemelték az aknából a még mindig sistergő karbonit tömböt. A közepébe ágyazott alak gyorsan hűlt, Felismerhető volt, emberi mi volta, de nem voltak megkülönböztethető vonásai, akár egy szobrász váró kőtömnek. A disznófejűek, akiknek a kezét vastag, fekete azbesztkesztjű védte, most odaléptek hán szóló fényburokba helyezett alakjához, és kiemelték az egész tömböt. Az alak csörömpölve, hangos kongással lefordult az emelvény padlójára, és akkor az undibundik betaszigálták az előkészített koporsó formatartályba. Aztán valami dobozra emlékeztető elektronikus szerkezetet tettek az oldalához, és hátra húzódtak. Landó letérdelt, elforgatott néhány kapcsolót a berendezés homloklapján, és ellenőrizte az egyik műszert, amely hán testhőmérsékletét mérte. Megkönnyebbülten felsóhajtott és intett a fejével. — Él! — közölte hán szóló, aggódó barátaival. — Tökéletes teszt van. Darth Vader odafordult Boba Fetthez. — Itt van a tiét fejvadász! — sziszegte. — Készítsék elő a kamrát Skywalker számára! — Épp most landolt, uram! Tájékoztatta egyik szár segédje. Gondoskodjanak róla, hogy ide találjon. Landó csubakkára és lejlára mutatva így szólt Véderhez. Akkor én most viszem, ami az enyém. El volt tökélve, hogy minél előbb kiragadja őket Véder karmai közül, még mielőtt a fekete lovagnetán ismét megszegi a megállapodásukat. – Végje csak! – mondta Véder. – De azért itt hagyok egy osztagot, hogy vigyázzanak rájuk. Nem ebben állapodtunk meg, tiltakozott hevesen landó Azt mondta, a birodalom nem fog beleavatkozni a... Most meg azt mondom, és örüljön, hogy csak ennyi a változás. Landó torka hirtelen elszorult, intő jeléül annak, hogy mi vár rá, ha további akadályokat gördít véder útjába. Lándó önként önkéntelenül a nyakához kapott... De a következő pillanatban enyhült a láthatatlan marok és a kormányzó, csubakka meg a hercegnő felé fordult. A szemével mintha kétségbeesés bujkált volna, de azok ketten még egy pillantásra sem méltatták. Luke és ártú óvatosan arra erőle egy néptelen folyosón. Lúgnak fölöttébb gyanús volt, hogy ez idáig még senki sem állította meg őket, hogy megkérdezze, honnan jönnek és kicsodák egyáltalán. Senki nem kért tőlük leszállási engedélyt, személyi papírokat, láthatólag az sem érdekelt senkit, hogy mi a látogatásuk célja. Úgy tűnt, a felhővárosban senki sem kíváncsi rá, ki ez a fiatalember és ki a robotja, vagy hogy mi dolguk itt. Fölötti baljóslatú előjelek voltak ezek, és Lúk kezdte kényelmetlenül érezni magát. Hirtelen valami zajra lett figyelmes a folyosó túlvégében. Lúk megtorpant és szorosan odasimult a folyosó falához. Ártu, akit egészen a teremény, hogy hamarosan ismerős robotok és emberek között lehetnek megint, izgatottan fütyülni és csipogni kezdett. Lúk csak egy pillantással jelezte neki, hogy maradjon csendben, és az apró robot még egy utolsó, erőtlen sikkantást hallatott, aztán elnémult. Akkor Lúk kikukucskálta a sarok mögül, és meglátta, hogy az egyik benyíló csarnok felől egy csoport közeledik feléjük. A csoport élén egy félelemetes alak jött össze-vissza horpad páncélban és sisakban. Mögötte két felhővárosbeli fegyveres, őr taszigált egy átlátszó ládát. Lúk rejtek helyéről úgy látta, hogy a ládában valami ismeretlen masszában egy szoborszerű emberi alak lebeg. A menetet két birodalmi rohamosztagos zárta le, akik kiszúrták lókot. A két rohamosztagos nyomban fegyvert rántott, és tüzelni kezdett lúk irányába. De lúk villám gyorsan elhajolta a sugara útjából, és mielőtt azok ketten újból meghúzhatták volna a ravaszt, az ifjú gyors egymás utánban leadott két lövést a pisztolyából, és a sugarak sistergő lyukat ütöttek a rohamosztagosok mellvértjén. A két rohamosztagos összerogyott, a testőrök meg hamar betuszkolták a ládát az egyik benyílóba, a csoportot vezető páncélos alak pedig célba vette lúkot, és egy halálos sugarat lövelt feléje. A sugár hajszá hián eltalálta a fiatal embert, és egy jókora darabot kiszakította a falból a feje mellett, valóságos porfelhőt zúdítva lúk nyakába. Amikor eloszlott a vakulatszemcsékből összeállt porfelhő, lúk megint kikandikált a sarok mögül, és megállapította, hogy névtelen támadója, az örök és a láda is eltűntek egy súlyos fémajtó mögött. A hangokat halván a háta mögül Lúk hátrafordult, és megpillantotta Leylát, csubakkát, szrípjót, meg egy ismeretlen, köpönyeges férfit, akik egy másik folyoson haladtak egy kislétszámú, birodalmi, rohamosztagos csapat őrizete alatt. Luke hadonászni kezdett, hogy magára vonja a hercegnő figyelmét. – Lejla! – kiáltott föl aztán. – ne! –! Sikoltotta a lánya félelemtől elcsukló hangon. – Kelepcébe csaltak! A kocogó Artut maga mögött hagyva, Lúk utánok vetette magát. De amikor egy szűk előszobába ért, Leilának meg a többieknek már nyomasa volt. Lúk csak Ártú izgatott füttyögését hallotta, ahogy a kis robot csámpázva igyekezett az előszoba felé. De nem volt ideje belépni, mert a sarkon perdülő lúk orra előtt hangos banggal lezúdult egy behemót vasajtó, kirekesztve a meghökkent robotot. Ez a mennydörgészszerű robaljjal lezúduló ajtó elvágta lúkot a fő folyosótól. És amikor megfordult, hogy más kiállatot keressen, sorban további vasajtók csukódtak be hangos dörejjel előtt. Eközben Ártu még mindig kábultan állt az előbbi soktól. Elég lett volna még egy kis lépés az előszoba felé, és a lezúduló ajtó összelapította volna. Fémorrocskáját odaszorította a vasajtóhoz, aztán megkönnyebbülten füttyentett egyet, és elkacsázott az ellenkező irányba. Az előszoba falából sziszegő csövek merettek elő, amelyekből gőz és a feje fölött felfedezett egy nyílást, amely csak a jó ég tudja, hova vezetett. Lúk közelebb húzódott, hogy jobban szemügyre vegye, de közben a padló egyik kockája, épp az, amelyiken állt, lassan emelkedni kezdett. Lúk hagyta, hogy felemelje a padló kocka, és el volt számva rá, hogy szembenézzen az ellenféllel, aki miatt ilyen messzire jött. Pisztolyát szorosan markolva a kezében Luke fölemelkedett a karbonitos fagyasztókamrába. A helységben halálos csend uralkodott, csak a csövegből szökő gőz sziszegése hallatszott. luke úgy rémlett, hogy ő az egyetlen élő ember ebben a furcsa berendezésekkel és vegyszeres tartályokkal övezett helységben, de az ösztönei figyelmeztették, hogy nincs egyedül. Véder! Maga elé suttogta a nevet, miközben körül a kamrában. Véderlovag! Érzem a jelenlétedet! Lépj elő! Csúfolodott láthatatlan ellenfelével Lúk. Vagy talán félsz tőlem? Miközben Lúk kiejtette ezeket a szavakat, a szivárgó gőz felhőkben kezdett ömleni a csövekből. Aztán, fittyet hányva, perzselő hőségnek... A sistergő párafelhőben megjelent véder, és odalépett az aknál szegélyező keskeny járdára, fekete köpönyege libegett a háta mögött. Lúk óvatosan lépett egyet a feketébe burkolózó, démoni alak felé, és előrántotta a pisztolyát. Magabiztosság áradta szét, és tökéletesen késznek érezte magát, hogy szembenézzen a fekete lovaggal, mint egyik Jedi a másikkal. De a pisztoly fölösleges volt. Megérezte magában az erőt és az elszántságot, hogy belevágjon ebbe az elkerülhetetlen párharcba. Lassan elindult fölfelé a lépcsőn Véder irányába. – Veled van az erő, if you Skywalker! – mondta Darth Vader odaföntről. – De még nem vagy igazi, Jedi. Véder szavai olyan hatással voltak Lúkra, akár egy hideg zuhany elbizonytalanodott, és egy másik valaha volt lovak szavait idézte föl magában. Lúk csakis a tudásért és önvédelemből használd az erőt, soha se fegyverként. Sose enged, hogy hatalmába kerítsen a gyűlölet vagy a harag. Mert ez a kettő a sötét oldal felé vezet. De most nem volt idő a töprengésre. Luke keményen megmarkolta fénykardja finoman kimunkált markolatát és felkattintotta a lézerpengét. Ugyanabban a pillanatban véder is bekapcsolta maga a lézerkardját, és nyugodtan várta, hadd támadjon az ifjú Skywalker. Véder iránt érzett vad gyűlölete feltalult lúkban, hevesen nekiugrott és süvítve lecsapott a kardjával. De a fekete lovaga a legkisebb erőfeszítés nélkül elhárította a csapást, kardja apró kis mozdulatával. Lúk újra támadott. A két energiasugár ismét egymásnak feszült. Aztán csak álltak ott mindketten némán, és összeakasztott fénykardjaik keresztje alatt egy végtelen percig egymásra meredtek.